A színpad készen áll, kezdődhet a show. Mindegyütt voltunk. Jelzésemert Krisztin emelkedett szólásra. A szószoros értelmében mert felállt és belefogott a többiek tájékoztatásába mi szerint egy gyógyászati műveletet fognak látni és hallani, épp oly komolyat, mint egy operáció. Ez nem cirkuszi mutatvány lesz a jelenlévők szórakoztatására. Megkérte Sepült, hogy zárja be az ivó ajtaját, és tegye ki a zárva táblát, hogy ne zavarjanak. Azt szerencsére nem tette hozzá, hogy a hipnózis megzavarása beláthatatlan következményekkel járna. Így is elég hatásvadász volt a beszéde. Nem is értem, miért nem ment színésznőnek. A tehetsége meg volt hozzá. Vagy esetleg politikusnak. Bár ahhoz meg túl sok volt az esze. Néhány utasítással átrendeztette az ivót. Félretolta az asztalokat, a székek többségét a pultnak háttal sorakoztatta fel. Ide ültünk mi, nézők. Két szék maradt csak a helyiség közepén. Az egyikre ő telepedett le, a másikra vele szemben Johnny. Krisztin még egyszer csendet kért, pedig olyan csend volt, hogy a legyek csevegését is kihallgathattuk volna, ha lettek volna legyek ilyen közelben. Még a poharakkal sem zörögtek azok, akiknek még maradt itala. Szépen illedelmesen szorongatták a kezükben, vagy letették a székük mellé. Így mégiscsak nagyobb az esély, hogy belebotlik valaki. véltem rossz májúan. Magamban kizártnak tartottam, hogy az elnyűtt társaság képes lesz illedelmesen viselkedni az egész mutatvány alatt. Mert tudomány ide, gyógyászat oda, azért én csak egy mutatványnak tartottam az egész cécót. Kicsit olyannak, amilyennel a cseppürágok szórakoztatták pár száz évvel ezelőtt a fogadókban összegyűlt közönséget. Attól persze óvakodtam, hogy a véleményemnek hangot adjak. Belevágtak. A bevezető nem tartott sokáig. Johnny ellazult a széken, kicsit lejjebb is csúszott, és lehuny szemmel szuszogott. Én sohasem tudtam volna eldönteni, hogy csak a buzgóság nyomta -e el, avagy ez már a hipnotikus álom. De Krisztin elégedettnek látszott. Feltételeztem, hogy minden rendben megy a szokatlan körülmények ellenére. Néhány bevezető, semmit mondó kérdés és válasz után rátértek végre a lényegre. Krisztin azt kérdezte tőle, hogy emlékszik-e arra a napra, mikor őt, tappert letartóztatták. Johnny igennel felelt. A pszichológus hölgyünk ezután arra kérte, mesélj el, mi történt akkor, 1582. október 5-én, azon a végzetes napon. Johnny a homlokát ráncolta, mintha erőködne, mintha erőködnie kéne, hogy visszaidézze a történteket. Hosszan hallgatott, tán egy perc is eltelt csendben. Aztán belevágott. Én pedig bekapcsoltam a telefonom hangrögzítőjét.